Ət-Tovbə surəsi 129 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Allahdan və onun peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə bir xəbərdarlıq. Ey müşriklər, yer üzündə dörd ay sərbəst gəzip dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz. Allah kafirləri rüsvay edəcəkdir. Allahdan və onun Peyğəmbərindən böyük həc günü insanlara bil-bildirik. Allahın və onun Peyğəmbərinin müşriklərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər tövbə etsəniz, bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər üz döndərsəniz, bilin ki, Allahın əzabından qaçıb canınızı qurtara bilməzsiniz. Kafir olanları şiddətli bir əzabla müjdələ. Müqavilə bağlandıqdan sonra sizə qarşı bir naqisli yetməmiş, onun şərtlərini pozmamış, və sizin əleyhinizə heç kəsə yardım göstərməmiş müşriklər istisnadır. Onlarla əhdinizə axıra qədər vəfa edin. Şübhəsiz ki, Allah müddəqiləri sevər. Haram aylar çıxınca, müşrikləri harada görsəniz öldürün, yaxalayıb əsir alın, həbs edin və bütün yollarını, keçidlərini tutun. Lakin əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst bıraxın. Həqiqətən Allah Bağistiyandır, rəhmədəndir. Əgər müşriklərdən biri səndən aman istəsə, ona aman ver ki, Allah kəlamını dinləsin. Sonra İslamı qəbul etmədiyi təqbirdə onu əmin olduğu yerə çatdır. Çünki onlar bilməyən bir tayfadır. Məssüd-ül həramın yanında müqavilə bağladığınız kəslər istisna olmaqla, müşriklərin Allah və onun Peyğəmbəri yanında necə əhd ola bilər? Onlar sizinlə doğru-düzgün davrandıqca, siz də onlarla doğru-düzgün olanın. Həqiqətən, Allah əhdi pozmaqdan çəkinənləri sevər. Necə ola bilər ki, onlar sizə qalib gəlsələr, nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar ürəkləri istəmədikləri halda, sözdə sizi razı salmağa çalışarlar. Onların əksəriyyəti fasiqlərdir. Onlar Allahın ayələrini ucuz qiymətə sattılar. Sonra da insanları onun yolundan döndərdilər. Həqiqətən onların gördükləri iş necə də pistir. Onlar bir mömin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar həddə aşanlardır. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tatiyyə üçün belə əhtıraflı izah edirik. Əgər əhd bağladıqdan sonra antlarını postalar, Və dininizi yamanlayıb təhkir etsələr, küfür başçıları ilə vuruşun, onların həqiqətdə antları yoxdur, bəlkə bu yaramaz işlərdən əl çəkələr. Ey möminlər, məyər siz antlarınızı pozan, Peyğəmbəri öz yurdundan çıxardıq qovmaq niyyətində olan, üstəlik sizinlə döyüşə də birinci başlayan bir tayfə ilə vuruşmayacaqsınızmı, məyər onlardan qorxursunuz? Əgər həqiqi möminlərsinizsə, bilin ki, əslində qorxmalı olduğunuz məhz Allahdır. Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab versin, onları rüsva etsin, sizə onların üzərində qələbə çaldırıb, möminlərin ürəklərini fərəhləndirsin və onların qəlblərindən qəzəbi silib aparsın. Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah biləndir, hikmət sahibidir." Yoxsa elə cüman edirsiniz ki, Allah içərinizdə cihad edənləri, Allahdan, onun peyğəmbərindən və müminlərdən başqasını özlərinə dost tutanları ayırt etməmiş, siz sərbəst buraqlacaqsınız. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Müşriklər, küfür etdikləri barədə öz-özlərinə şahid olduqları halda Allahın məhcidlərini təmir etmək onlara layiq olmaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Allahın məhcidlərini yalnız Allaha və qiyamət gününə iman gətirən Namaz qılıb zəkat verən Və Allahdan başqa heç şəhsən qorxmayanlar təmir edə bilərlər Məhz onlar doğru yolu tapa bilənlərdən ola bilərlər Ey müşriklər Məyər siz hacılara su verməyi Və məscid-ül-həramı təmir etməyi Allaha və qiyamət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eynimi tutursunuz Onlar Allah yanında eyni olmazlar Allah zalim tayfanı doğru yola yönətməz. İman gətirib hicrət edənləri, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanları, Allah yanında ən yüksək dərəcələr gözləyir. Onlar nicad tapanlardır. Rəbbi onları özündən bir mərhəmət, razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz neymətlər olan cənnətlərlə müjdələr. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Böyük mükafat, mükafat, həqiqətən Allah yanındadır. Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfri imandan üstün tuturlarsa, onları özünüzə dost bilməyin. Sizdən onları dost tutanlar, özlərinə zülm etmiş olarlar. De, əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qəbiləniz, qazandığınız mallar, kasad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər, sizə Allahdan, onun peyğəmbərindən və Allah yolunda cihatdan daha əzizdirsə, Allahın əmri gəlincə qədər gözləyin. Allah fasiqləri doğru yola yönətməz. Allah sizə bir çox yerlərdə həmçinin hüneyn vuruşu günündə kömək etdi. O gün çox olmağınız, hoşunuza gəlsə də, bir faydası olmadı. Yer üzü genişliyinə baxmayaraq, sizə dar gəldi. Sonra dönüb qaçdınız. Sonra da, Allah öz peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq nazil etdi. Köməyinizə mələklərdən ibarət görmədiyiniz əskərlər indirdi və kafirləri əzaba düçar etdi. Bu, kafirlərin cəzasıdır. Bundan sonra Allah yenə də istədiyinin tövbəsini qəbul edər. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Ey iman gətirənlər, müşriklər doğrudan da murdardılar. Özlərinin bu ilindən sonra məscud-ül hərama yaxınlaşmasınlar. Əgər yoxsulluqdan qorxursunuzsa, bilin ki, əgər Allah istəsə, öz neymətindən verib sizi mütləq dövlət edəcəkdir. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Kitab əhlindən Allaha və qiyamət gününə iman gətirməyən, Allahın və Peyğəmbərinin haram buyurduqlarını haram bilməyən və haqq dini qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə düşüb, öz əlləri ilə cizyə verinciyə qədər vuruşun. Yahudilər üzəyir Allahın oğludur. Haçpərəslər də, Məsih, İsa Allahın oğludur dedilər. Onların ağzında gəzən bu boş sözlər, daha öncə küfr edənlərin sözlərinə bənziyir. Allah onları öldürsün. Necə də yalana uyub, haqdan döndərlirlər. Onlar Allahı qoyub alimlərini və rahiblərini, Məryəm oğlu Məsihi özlərinə tanırlar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq bir olan Allaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Halbuki onlara ancaq bir olan Allaha ibadət etmək əmir olunmuşdu. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Allah paç və müqəddəsdir. Ona şərif qoşulan bütlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq öz nurunu tamamlamaq istər. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərin fövqündə etmək üçün öz Peyğəmbərini doğru yolla və haq dinlə göndərən odur. Ey iman gətirənlər! Yahudi alimlərindən və xaçbələs rahiblərindən çoxu insanların mallarını haqsızlıqla yeyir və onları Allah yolundan döndərirlər. Qızıl cümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ. Döyüşdən geri dönüb yanlarına qayıtdığınız zaman onlar sizdən üzr istəyərlər. Onlara belə de. əbəs yerə üzr istəməyin. Onsuz da sizə inanmayacaq. Allah əhvalınızdan bizi xəbərdar etmişdir. Bundan belə əməlinizi Allah da görəcək, onun Peyğəmbəri də. Sonra qeybi və aşikarı bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan vaz keçməniz, onları məzəmmət etməməniz üçün Allah'a amliçəcəklər. Siz də onlardan vaz keçin. Çünki onlar murdardılar və qazandıqlarının, qazandıqları günahların cəzası olaraq düşəcəkləri yerdə cəhənnəmdir. Onlardan razı olasınız diye qarşınızda Allah'a onu diçəcəklər. Siz onlardan razı olsanız da, Allah fasik bir tayfadan razı olmaz. Bədəvilər küfür və nifak baxımından daha pis və Allahın öz Peyğəmbərinə nazil etdiyi hökümləri bilməməyə daha layiqdilər. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Bədəvilər içərisində elələri vardır ki, Allah yolunda xəcdədiklərini ziyan sayar və başınıza belalar gəlməsini gözləyərlər. Möminlərə arzu etdikləri bəla öz başlarına gəlsin. Allah hər şeyi işidəndir, biləndir. Bədəvlər içərisində elələri də vardır ki, Allaha, ahirət gününə inanır, xərclədiklərini Allaha yaxınlıq və Peyğəmbərin dualarına nail olmaq üçün vəsilə sayırlar. Bilin ki, bu onlar üçün Allaha yaxınlaşmağa bir səbəbdir. Allah onları öz mərhəmətinə nail edəcəkdir. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. İslamı ilk əvvəl qəbul edib irəli düşən mühacirlərə və ənsara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdılar. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır." Bu, böyük qurtuluşdur. Ətrafınızdakı bədəvilər və mədinə əhalisi içərisində iki üzlülüyü özlərinə adət etmiş bu işdə mahir münafiqlər vardır. Sən onları tanımazsan, biz isə onları tanıyırıq. Onlara iki dəfə əzab verəcəyik. Sonra isə ən böyük əzaba uğrayacaqlar. Münafiqlərin bir qismi də günahlarını ehtiraf etdi. Onlar yaxşı bir əməllə, pis bir əməli bir-birinə qarışdırmışlar. Ola bilsin ki, Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Onların mallarından sədəqə al. Bununla onları günahlarından təmizləmiş, pak etmiş olarsan, onlardan ötürü dua et. Çünki sənin duan onlar üçün bir arxancılıqdır, rahatlıqdır. Allah eşidəndir, biləndir. Məyər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbə qəbul edər. Sədəqə alar və Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. D. İstədiyinizi edin, Allah, onun peyğəmbəri və müminlər əməllərinizi görəcəklər. Siz qeybi və aşkarı bilən Allahın üzruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Döyüşə getməyənlərin bir qisminin də işi Allaha qalıb. Allah ya onlara əzaf verəcək, ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah biləndir, içməl sahibidir. Müslümanlara zərər vurmaq, küfr etmək, möminlər arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəllər Allah'a və onun peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsədən gözqulaq olmaq üçün məscid düzəldən və biz bununla yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içənlərin həqiqətən yalançı olmaları barədə Allah özü şahidlik edəcəkdir. Orda heç vaxt namaz qılma İlk gündən binası təkva üzərində qurulmuş məscid, Quba məscidi namaz qılmağına daha layiqdir. Orada paçlanmağı sevən insanlar vardır. Allah paç olanları sevər. Elə isə məscid binasını Allah qorxusu və rizası üzərində quran kəz daha yaxşıdır. Yoxsa uçulmaqda olan bir yerin kənarında qurub, onunla birlikdə cəhənnə moduna yuvarlanan kəz Allah salım tayfanı doğru yola yönəltməz. Onların qurduğu bina, ürəkləri parça-parça olana, ölənə qədər qəlblərində bir şübhə olaraq qalacaqdır. Allah hər şey biləndir, hikmət sahibidir. Allah şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən müəminlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş cənnət müqabilində satın almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyini sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur. Onlar Allaha tövbə, ibadət və şükür səna edənlər, oruç tutanlar, rüku və səcdə edənlər, yaxşı işlər görməyi əmr edib pis işləri yasaq edənlər və Allahın hədlərini qoruyanlardır. Belə müminləri müjdələ, müşriklərin cəhənnəmli yolduqları bəlli olduqdan sonra, onlarla qohum olsalar belə, Peyğəmbərə və iman gətirənlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə ancaq ona verdiyi bir vədə görə idi. Atasının Allaha düşmən olması İbrahimə aydın olduqda, o öz atasından uzaqlaşdı. Həqiqətən İbrahim yalvarıb yaxaran və həlim xasiyyətli bir zat idi. Allah bir tayfanı doğru yola yönətdikdən sonra, qorxub çəkinməli olduqları şeyləri özlərinə bildirmədən onları saptırmaz. Həqiqətən Allah hər şeyi layiqincə biləndir. Həqiqətən göylərin və yerin hökmü Allaha məxsustur. Dirildən də, öldürən də odur. Sizin Allahdan başqa havadarınız və köməyə çatanınız yoxdur. Allah müsəlmanlardan bir qisminin ürəyi dönmək üzrə ikən, Peyğəmbərə, çətin saatdə onun arxasında gedən mühacirlərə və ənsara tövbə nəsib etdi. Sonra da onların tövbələrini qəbul buyurdu. Çünki o, həqiqətən onlara qarşı çox şəfqətli, çox rəhəmlidir. Həmçinin təbuk döyüşündən geri qalmış üç nə Tövbələrini qəbul etdi. Belə ki, dünya onlara dar olmuş, ürəkləri qəmqüstədən təncə gəlib sıxılmışdı. Onlar Allahdan, Allahın əzabından yalnız onun özünə sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Allah onlara tövbə etmək üçün tövbə nəsib etdi. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru olanlarla olun. Mədinəllərə və onların ətrafında olan bədəvilərə Allahın Peyğəmbərindən geri qalmaq, ondan özlərini kənara çəkmək yaraşmaz. Çünki Allah yolunda onlara elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq üz verməz, kafirlərin qəzəbinə səbəb olan elə bir yerə onlar ayaq basmaz və düşməndən elə bir bəla, müsibət görməzlər ki, Bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmamış olsun. Həqiqətən Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etməz. Onların sərf etdikləri elə bir az çox xərc, keçdikləri elə bir vadə olmaz ki, Allah əməllərinin qarşılığını daha gözəl versin deyə, əvəzində onlara savab yazılmamış olsun. Möminlərin hamısı birdən cihada döyüşə çıxmamalıdır. Barı hər tayfadan bir dəstə, elm öyrənmək, sonra da onu dindaşlarına öyrətmək üçün qalsın ki, Cəmatı döyüşdən qayıtdığı zaman, onları Allahın əzabi ilə qorxutsun. Bəlkə onlar çəkinsinlər. Ey iman gətirənlər, yaxınlığınızda olan kafirlərlə vuruşun. Qoy onlar sizdən özlərinə qarşı sərtlik görsünlər. Bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Bir sure nazil edildiyi zaman, onlardan, bu sizin hansınızın imanını artırdı deyənlər də var. Möminlərə gəlincə, hər bir sure onların imanını artırar. Və onlar sevinəllər, Qəlblərində mərəz, Şək şübə nifaq olanlara gəldikdə isə Onların murdarlığı üstünə bir murdarlıq da gətirər Və onlar kafir olaraq ölərlər Münafiqlər ildə bir-iki dəfə belaya giriftər olduqlarını görmürlərmi? Bununla belə yenə tövbə edib ibrət almırlar Bir sure nazil edildiyi zaman bir-birinə baxıb Müsəlmanlardan sizi görən varmı deyə soruşur Görən yoxdursa dönüb aradan çıxırlar Onlar anlamaz bir tayfa olduqları üçün Allah də ürəklərini immandan, xeyirdən döndərmişdir. Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizi nəziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizdən ötürü təşnədir. Möminlərə şəfqətli, mərhəmətlidir. Ya peyğəmbərin, əgər onlar üz döndərsələr de, mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O Böy Yerşin sahibidir.